basi karibu katika shule ya Biblia leo tarehe Januari mwaka moja. tumesomewa mistari mingi kutoka katika kitabu cha mwanzo ambacho tunasoma kwa kipindi hiki mwanangu 24 mistari ilikuwa mingi mistari saba. E, ni kazi kubwa sana kutafakari mistari na saba. ndani ya muda kama saa moja ambapo maranyingi watu na katika kujifunza neno la Mungu kini tutajifunza vitu vingi na sita sana kwa kweli kwa sababu e, mistari yenyewe ni mingi kwa hiyo kusema nianze kurejelea mlango tukumbuke tu mlango wa 24 tuliona Sara ndipo alipokufa na tulijifunza mambo mengi sana kuhusu kifo cha Sara na tukukilinganisha na maisha yetu na maisha ya watu wetu pia e, na kwamba ni sehemu ya maisha ya wanadamu tusisubiri siku ya matatizo Ndo tujifunze hilo tutajifunza wakati Mungu anapolileta kwa mfano tulikuwa kwa mlangu wa shina tatu basi kujifunza mambo ya mlango wa shina tatu mmoja wapolikuwa alikuwa na habari za kifo. mlango wa shina ni kama tulivyosomea wa sehemu kubwa ilikuwa ni jinsi ni, ni, ni habari za uchumba na ndoa ni mme na mke anavyopatikana eh mume anavyo patikana mke anao patikana lakini kwa sehemu kubwa ni mke anavyopatikana anao patikana tokea wapi anafika kuwa katika eh, katika ndoa tarajiwa Yeah, yeah. na inahusu kama mnakukumbuka inahusu Isaka Biblia inaameta maana pekee <laughs> wa Ibrahimu japo tayari ku eh, kuko na watoto wengine eh akuko na mtoto mwingine na baadaye tutaona kwenye mlango no unaokuja kuja Ibrahimu anapata watoto wengine kwa hiyo haikuwa muujiza sana kumpata Isaka kwa kwa Ibrahimu alikuwa muujiza kwa Sara aliyekuwa naye mmoja Eh, kwa hiyo tunaoona isa, Isaka. Isaka kwanza hapa hatujaona lakini haija lakini huko mbele tutaona kwenye mwanango wa 26. Alikuwa na miaka 40. Kwa okay? kweli baba amempata amezeeka na miaka 100, alafu anaoa na miaka 40. Eh. Umri wa kuoa na kuolewa tutaungusa lakini leo sitaungusa sana. Itakuja kwa somo la kutegemea. Eh, lakini alikuwa amekua kwa kwa miaka 40 sio mdogo na alikuwa hana sababu ya kusubiri. Eh, lakini eh uh, tunataka kusema kwa ku, nini alichelewa majira ya Mungu yanapotimia ndipo jambo linatimia eh unaweza kurazhimisha maana eh, Inatufunisha inatufundisha kwamba sio lazima wak wakati ambao ungetegemea jambo lifanyike ndipo linapofanyika inafanyika pale hasa unapokuwa Unamjari unamsikiliza una, una, una Mungu una, uko chini ya uongozo wa Mungu by the way niseme mambo mengi tunayojifunza hasa yale yanayohusu ndoa uchumba familia na malezi ya watoto na vitu kama hivi hasa haya hasa hayafanyi kazi katika ulimwengu tu wa kawaida hayafanyi kazi katika ulimwengu wa gani na nini kwamba hayafanyi kazi kwa watu wasioijari Biblia He. watu wengi naanisha igusa wakati nasoma na nagusa na masomo mawili ya mume mwema na mke mwema watu wengi wanapenda watumie tumie zile kanuni za Biblia kwenye mambo ya ndoa zao lakini hawaliamini neno la Mungu. Eh, kwa hiyo unakuta kwamba haiwezekaniki. Mtu na wao wanazipenda kwa sababu ni kanuni bora. Mungu haweki kitu kibaya. Kwa hiyo wao ni kama yaani wanataka ni kama mtu labda unataka kula ndizi ambayo me, ime unaona imeozaoza. Unataka ule pale hata tamba ambao hapa hapa pengine upatupe. Sasa Biblia haipo hivyo. Biblia wanataka uliamini neno loti la Mungu. Ndio ulifanya kazi. Sasa watu wanataka e, mke mwema kanuni zake ni hizi ni hizi na hizi. Alafu yeye sio mke mwema. Mke mwema mwema yuko hivi na hivi. Alafu yeye sio mke mwema. E, au anataka baraka za ndoa zitoke kwa Mungu wakati Mungu mwenyewe hajali mapenzi ya Mungu huyo mtu. Hapendi. Yani anataka abarikiwe tu na Mungu bure bure. Hapana. Mungu hufanya kazi na wapendao. Eh. Mungu hufanya kazi na wapendao. Eh. Mungu fanya kazi na anasema naowapenda wanipendao na kuwachukia wanipenda wa, wanichukiao. Wa. Mungu yuko wapi? E. Kwa hiyo tutaona kwamba hizi kanuni au we, mambo tunayojivunza kuhusu mme na mke ambayo tunaona sana kwa sehemu kubwa na niende huko mara moja. Tunaona kwamba ni nzuri na watu watapenda lakini haziwezi zikafanya kazi kwa walio wengi kwa sababu hawa sana neno la Mungu. Ukitaka kuliamini neno la Mungu. Ukitaka kuliamini neno la Mungu au hizi habari zifanye kazi kwenye maisha yako, lazima uwe na tabia ya kuamini neno la Mungu na kulikubali na kulisoma na kulipenda. Eh, pole pole. na watu mingine watu wengine hawapendi neno la Mungu sio kwa sababu haliwahusu au sio kwa sababu ni kwa sababu hawajui, hawajafundishwa, hawajaambiwa chochote. Hawajui mambo ya Mungu. Eh. Kwa hiyo ni vizuri sisi tunao tuwajulishe watu upendo wa Mungu tuwajulishe watu e, radha na na furaha ya kuwa kwa Mungu e. kama wanapenda habari za ndoa zinazo toka kwa Mungu basi na vitu vingine vya Mungu ni vizuri e. kwa hiyo tutaenda katika masomo e, katika somo moja kwa moja eh tutaona hoja saba e. kwa kweli kwenye mstari saba ungeweza kupata hata hoja 20 lakini Nimeona nizifupishe sio ni lakini ziunganishe na tutotoka tumejifuza vitu kamili vyote hakuna kitu katia kuporua e, nimeona hoja saba tuombeane tu niweze kuzikamisha ndani ya muda wa kama saa moja barabara tumekuwa tuna tuna tunahubiri hapa e, hoja ya kwanza kabisa tunayoiona inasema mke au mume mwema au mke au mume mwema kirahisi popote pale Yaani hutoki tu katoka hapo ukam uka, labda ni baba nataka kumtaftia kijana wake mke au ni, ni mama natafutia kijana wake mke amme, vote vire, au mume wote vile au ye mwenyewe anajitafutia. Yaani katika kumpata kumpatie popote pale. Eh hapatikani popote pale. E, tutaona kwamba sio kitu ya kwenda tu ka ni tofauti na kwenda uka ukaenda dukani ukanunua kichochote ukanunua mchele ukanunua unga ukanunua ni hapana ni kitu Biblia inasema mke mwema eh mwema by the way, anatumia neno mke mwenye busara kutoka kwa Bwana e, kwa hiyo anatokea sehemu ma, ananjia moja tu ya kufika. amina Amen. njia moja tu hatoki popote pale dunia ya leo Eh kabla si em, emmsome kwanza wa kwanza mpaka wane, tuone hiyo hoja inatokea wapi. Anasema hivi, basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake alietawala vitu vyake vyote tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu hiyo e, ni jinsi walivyokuwa wanapiziana walikuwa ni kama anamwapishwa kwa kuweka mkono chini ya paja nami nitakuapisha kwa bwana mungu, mungu wa mbingu na Mungu wa nchi kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika nchi ya wakanani ambao nakaa katikati yao naona kwamba huyu mke maelekezo ya Ibrahim Ibrahim mtu wa Mungu mtu mwenye imani kubwa Eh, anaona kwamba mke hapatikani jirani jirani. Hapatikani popote pale. Huendi tu kukutana naye labda. Leo hii watu wanapata wake ba Disco. Shuleni tu kwa sababu walikuwa nasoma wote. Eh. Anapatikana kwa sababu labda ni kabila lake. Anapatikana kwa sababu ana, kwenye mtandao. Eh, vitu kama hivyo. Hapana. Na tulisha kufundisha lakini tunaona kwamba kila wakati tunajifunza. Wa Tunarudia, eh. Hapatikani Ibrahimu anamwambia huyu mtu huyu mtu staaeleza baadhi zake lakini anaitwa Eliezeri umeona kwenye mlango wa 15 actually alipo Ibrahimu alikuwa anasema huyu ndiye atakaye nilithi muasema pana kuna mtu atakuja kuna manao utamzako kutoka katika mbingo zako eh ambaye akiwa anaanisha isa, Isaka Kwa hiyo Ibrahimu ana mapishi anasema huyu mtu hastegemee kumpata maeno haya usimtalie mtoto eh, mke manawu, kwa ajili ya manangu katikati ya watu eh ya wakanani hawa wanaoni zunguka alikuwa anaishi katika nchi ya kanani eh, alikuwa ametolewa katika nchi ya uru ya ukaridayo ambayo wakati mwingine binafaita Mesopotamia eh kwa hiyo unaona kwamba Mungu huyu mke hakupatikana kwa hapatikani kiraisi-raisisi eh hapatikani kiraisi-raisisi hem eh, eh, leo hii leo hii eh ukiangalia kitu kinachopatikana kiraisi rahisi eh sio biblia, biblia nitumie ni maneno tu ya Kiswahili kuna methali ya Kiswahili nasema mtu anayeingia bia hodi mtu anapoingia pasi hodi huondoka bila kuaga yani anaingia ovyo ovyo anaondoka ovyo ovyo kuna, kuna dini nyingine unasikia mtu anakuambia sio wameenda, ume wamekaa wamesomewa wamesomewa baada ya wiki mbili unasikia hata amempa taraka ya kwanza yani simple simple tu eh, Unaona kwamba huyu mke alimfikirisha Ibrahimu. Huwezi ukatoka hapa wewe si kijana ukakutana na binti sijui ulimuona si jana ukapendezwa tu na mwendo wake. Kuna mtu mwingine anataka kuoa kwa kuangalia anavotembea. Na hii sio upande mmoja ni pande zote hata kwa kwa binti binti anaangalia kigezo kimoja sio kuona makosa wanayofanya mabinti. Anakuambia na uliye kwa sababu wame, wame, wamefanya wa masharti amempa mimi. Kwa hiyo kigezo tu ni kwamba anajinunua aibu yake Amina. Salamu. Kwani haya ni mambo magumu wapendwa? Hapana. Kwa sababu Mungu anayaweka na yanaweza kama magumu kama yasho. Na kama jambo hili lirisha kupata, Mungu anasema mtu anapooanguka, eh? Hawezi ka usiendelee ukalala chini ukakaa, ameanisha nipata saref ya mgonjwa ni juu, hapana. Mungu anasema yasahau yaliyopita, angalia mbele. Eh. Yamkini kama limekupata wewe, hakisha alimpata mtoto wako kama limekupata wewe halimpati mjukuu Amina lakini haziyo mambo madogo naona kwamba katika vitu kama mchanganya Ibrahimu na hiki ni kimojawapo Ibrahimu ni mtu wa imani baba yetu wote kwa nje imani Amina kwa hiyo vitu kama hivi na leo hii ndoa hizi ndi, ndio ndio taasisi au ndio unganiko au ndio eneo ambalo watu wengi ukiacha vitani kabisa vita ambavyo wanapigana vita ndio inayoongoza kwa maumivu ya roho ya moyo nitumie niongoza kwa mauaji na tulisha sema kwamba doa siku yake ya kwanza na ya pili na tatu uh, hata mwezi umoja, ni tamu kuliko, kuliko sukari lakini vitu vitu vitamu vya namna havidumu. havidum e, baada ya muda mfupi ile sukari inakuwa shubiri eh sasa kwa nini sukari ya mwezi mmoja mwaka umoja? Ya waka umoja? iwe shubiri ya mirele. Wanakuambia watu walio na sitaki kugusa roho ya ya wanadamu wote wote tunatembea katika mazingira magumu ya kibinadamu lakini tunamwendelea kumjua Mungu ndivyo tunatakiwa kutakasika. Lakini wanakwambia mtu yote aliyeishi katika ndoa ya yakapitia hatua ya kutarikiana anakuambia uwa haiishi moyoni mwake mpaka anaondoka duniani. Nini cho nilicho nichoaambiwa mimi? Na naamini kwa sababu Biblia Mungu anasema kwamba hawa watu wameunganishwa milele alicho kiunganisha Mungu wanadamu si Kwa hiyo kulingana na Mungu anasema kitu bado we unataka kujiachanisha nacho lakini Mungu anasema hapana mmeshikana. Kwa hiyo mpaka utoke duniani ndipo unaweza ukasema kwamba sasa nimetenganishwa naye. Mungu anasema watengeshwa na kifo. Kwa hiyo ninaamini nilichoaambiwa na ninachokiona kwa macho na ninachokisoma kwenye Biblia moja kwa moja. Kwa hiyo kwa hivyo nakisoma kwenye Biblia naamini ni kweli mia kwa miamina. Amina. Kwa hiyo nasuluh kama hili halina lengo la kutonesha kidonda kwa sababu kidonda vipi? Hivi ukienda hospitali ukiona kidonda sio unatakiwa unapenda kitonifia kisudi kipone. Hakuna kidonda kisichopona hata kidonda dogo linapona. Eh. Kwayo, kwa hiyo tunatakiwa kazi yetu tupendeze. Leo hii ndoa zina na ile eneo naweza kani sema muda mrefu sana kwa sababu bibi anasema muda mrefu lakini ngoja ni, ni, ni nifikie sehemu nisonge mbele lakini Tumesingi ni ma, ni, leo hii ukisikia wanaume wa wanaoaua wa, wake zao wapendwa wa wa wao switi wake wa miezi mingi mitatu iliyopita ni wengi tulishaoona juzi juzi mwashoni mawak 2020 polisi alitoa taarifa ya mambo ya usalama wa raia ndani ya nchi ionekana eneo lenye uongozi ukiacha vitu kama vita na maajari ajari na nini, lakini katika jamii sio ujambazi sio mambo ya mali na nini na nini hapana ni mume na Ndiyo wanao, wanao wana wa kwanza wale ambao ni mwili mmoja sasa hivi niulize uchumba ni mbegu uchumba ukiota ukakuwa ndio unakuwa ndo ndio sio unaweza ukapanda mbegu mbaya ukavuna mche mzuri utavuna matunda mazuri hapana lazima sasa mkulima bora ni yule ambaye anahakisha kwamba anapanda mbegu bora handa uchumba mzuri. basi na kuhakikishia hakuna garanti ya ndoa njema kama hakuna uchumba mzuri 100%. Mia kwa mia. Hike ikija lisa na mtu saa mtunaenda shamba ukapanda bila kuwana hata kuchaguo, unakabatisha ukapata ma ma ma mazao mazuri. Lakini kuna garanti. Amina. Lakini ganatia hakika ni ukishakuwa na mbegu nzuri na kuzipanda vizuri utavuna vizuri. Kwa semu. Allo. Lakini haitaisha kuvuna vizuri muda wote, lazima uinyunyizie vizuri, lazima uhakishie kwamba ile mbegu inakula. Yaani manaki ile ndoa lazima uirishe kila siku. Amina. Sasa tuta, tumeona hiyo hoja ya kwanza. Naomba ni nisikae sana hapo, tuende kwenye hoja inayofuata. Tusome sehemu moja tu, tu eh, ni sehemu nyingi kwa kweli, lakini tusome tena katika kitabu cha Yine katika kitabu cha Wakorinto wa pili nigushe tu ile eneo kwa sababu ni, ni, ni. Wakorinto wa pili mlango wa sita, kwa msomaji wa Biblia atajua tunaenda wapi kisha soma ukisema habari za ndoa alafu naongelea Wakorinto wa pili mlango wa sita, mtata atajua lazima same front Biblia yetu Biblia zetu, au Biblia yetu kwa kiwango hicho kisikia tuna, mlango wa sita, sura ya Biblia moja tu mfupi anasema hivi <coughs> msifungiwe nira pamoja na wasioamini wa kwa jinsi sivyo sawasawa kwa maana pana urafsugi gani kati ya uasi kati ya haki na uasi hakuna nira duniani nira ni, ni kama kifungo ni kama wanaita yok ni ile inaounganisha mnyama huku na huku wakati wa makisai ikisudi waweze kulima pamoja lazima washikamanife eh, wa, waweze kufanya kazi kwa pamoja hakuna nira hakuna watu wawili wanaofungwa pamoja au popote pale zaidi ya mume na mke. Hiyo ndio nira ngumu kuliko zote katika maisha manadamu. <coughs> eh, mtu anaweza akafunguliwa nira kati yake na mzazi wake. Wanadao moja na mtoto wake wanadao moja lakini nira mbele ya Mungu nira ya mume na mke ya kudumu. E, sasa Mungu anasema, uhakikisha kabla hujiongeza kwenye hii nira, usifungiwe nira hii na mtu asiamini. Na ndiyo sababu yale ma Ibrahim alikuwa hataki Wakanani walikuwa na miungu yao hawamwamini Mungu wa Ibrahimu amaamini Mungu Jehovah na tuona hili habari inaendelea mbele ni si si kawia hapo hemso tumesema nyingine Kwa hiyo kwa ufupi unaweza kusema asani fanye nini Kama ni baba unamtafutia kijana wako wakike wakiume kiume yani hii ninaliongea upande pande zote mbili yani hamsini kwa hamsini japo kuna hautofuauti ndio kati ya mume na mke lakini ni, ni mazingira yanafanana mmoja kwa mmoja. E, kama wewe ni mtu wa Mungu. Okay, ukiwa duniani chukua mtu wa duniani mtafanana. Kwa so, sababu ukiwa tena wa Mungu, ukiwa ukiwa wa Mungu wa Mungu ni mtu mtu aliyokiri jina la Yesu Kristo, huyo Lakini kuokoka haitoshi. Leo hii kuna watu watu waliokuokoka wanaishi maisha ya mwilini kuliko hata wasiookoka. Na danganya ndugu zangu? Ndiyo. E, mtafuta watu wanaotembea wamevaa uchi uchi, ni watu wanaojiita wameokoka wanana makanisani ya kiroho. E. Kwa hiyo hao ni watu wanaelewi, mungu anasema mnadhani mamevaa kumbe mko uchi. Eh? Na hakuna dhambi miongoni madha na hili nitawafuhabiri sio muda mrefu. Hakuna miongoni mwa dhambi mbaya kama dhambi ya hii ya ya uchuchi ya kutamanisha, inafanya ulimwengu unauchafua ulimwengu kila wakati kila wakati inakuwa kuna uchafu unajua mtu anaweza kaanadanganya lakini haadanganyii asubuhi najua lakini mtu ambaye yuko hivyo anashinda anachafua siku nzima eh, kabisa kabisa eh kwa hiyo ameokoka lakini anaye yeye sikiza neno la Mungu neli penda anayempenda Mungu. Mtu anasema mkinipenda mtazishika isao. Eh lazima mtu asie By the way Yesu alitumia M20 katika twende semo umsaidie tuchukulie tu, kama msalimu sio sana. Mathayo 10:37. Twende pale, twende haraka kidogo. Ja, naenda na, na haraka kwa sababu hii sura nindefu. Kwa hiyo wakati mwingine nitaonekana kama vile sijatulia. tulia. Lakini si siyo kwamba sijatulia, Nime, tulia, nimetulia si naenda kasi kidogo ili kusudi nisiache mistari haiku, ambayo haikuguswa eh tunatumia muda kuingana hali iliyopo mrango wa 10:37 matane anasema anasema hivi mrango wa 10:37 anasema hivi apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili unaweza kusema sawasomo mstari huu usikaje na Israeli unahusika moja kwa moja na kuhakikishia ni kijana ni Baba anamstaftia mke wako biti yako mia. mtu ambaye hamstahili Yesu hakustahili wewe na mimi amina tuseme amina wote wewe ndugu ni amina kwa sababu anasema mtu anayempenda baba au mama au mwana au nani kuliko Kristo hanistahili huyo mtu anamstahili Kristo hamstahili unadhani mtu asiye mstahili Kristo anastahili anastahili mkwristo Amina. Amina. Tutumie kidogo fikra za kiroho. Eh, wewe mtu ambaye kwa Kristo ni ni, ni, re ni reject, reject sio chake nikipi. Ni kama takataka taka au mabaki. Asiemsa ile Kristo hafai. Maana ukitaka kujua anayekustahili ni yule anayemstahili Kristo. Bas Mtu anayetembea uchi uchi eti kwa vile ana degree 3 sijui amfanya nini anmstahili Kristo na wewe hakustahili. Mtu ambaye nikijana, sijuwa, ana, ana, ni kijana sijui ana player wanachezea kila binti anayokutana naye hata wake za watu. Wapo kwa, kwa vila na namna hii. Lakini kwa vile ana magari na hela Anamstahiri binti wa Mungu? Hapana. Lakini watu wanaangalia fedha. U kipimo tafuta mtu anayestahili Kristo na. Kristo anasema mtu anayemstahili ni yule mtu ambaye hawezi akam yani hamweki Kristo nyuma ya baba yake na mama yake na vitu vingine vyake. Mtu anayemweka mbele Kristo ndio anayestahili. Wewe unanestahili na mimi. Amen. Tukoe. Ikoa. Tueleke kwenye hoja ya pili. Hoja ya pili inahusu mke na mme vile vile lakini tume imebidi tuzifafutisha kidogo. Anasema mke mwema aume mwema lakini njapo kwa kipelekeki ni mke hutoka kwa bwana Ana, anapatikana kwa bwana hemsole kuanzia mstari wa 5 wa sura ya leo anasema mstari wa na hapa sitakaa sana kwa sababu tumeshaona hoja hiyo kabla kidogo mstari wa 5 anasema yule mtumisha akamwambia labda yule mwanamke hata kubali kufuatana, kufuatana nami mpaka nchi hii je nimrudishe mwanao mpaka nchi uliotoka Ibrahim, Ibrahimu tunaenda kwa mstari Ibrahimu akamwambia ujihadhari usimrudishe mwanangu huko mstari wa Bwana Mungu wa mbinguni alienitoa katika nyumba ya babangu na, ku, na kusema nami katika katikainchi niliyozaliwa ni, ni aliniapia akisema nitawapa uzawa nchi hii yeye atampeleka maraika wake mbele yako nawe uta mtu alia mwanangu mke tokea huko sura wa nane. na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe. basi utafunguliwa kiapo changu hiki lakini usimrudishe mwanangu huko sura wa tisa. yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake akamwapia katika neno hilo unaona Ibrahimu ameweka msimamo Kijana anamwambia huyu mtu tumemwona ni tumishi wake mkuu ni msimamizi mkuu na Ibrahimu alishazeeka. Anasema sasa umenituma kwenda kwenye nchi uliotokea kwa uzao wako. Tutaona hiyo nchi ilikuwa na maana gani. Je, na hujaniambia niende kukutana na nani? Hujaniambia niende kwa, na, kwa kwa kwa Bethueli kwa nani? U, ni wewe niende hapo kwenye nchi uniletee mke. Anasema sasa kwa hivyo nikikutana na mtu Alafu nikamwambia kwamba twende ukaolewa kule kwa Isaka na Ibrahimu. Akikataa. Ina maana nije nimchukue Isaka nimpeleke kule. Leo hiyo kuna wanaume wanaenda kuolewa kwa, kwa wake zao. Wake siyo wake. Unasikia amehamia ame nyumbani kwa mtu mwingine. Ibrahim anasema hapana. Usifanye hivyo na hiki kiapo kama utamtwalia mke kitavunguka sio lazima umlete. Yaani alicho mm. anasema kwamba nisichotaka eh, nisichotaka. Hapo kuna hoja mbili. Lakini ni nitize hii moja nilikuwa nishoe kwamba Kicho cha habari cha somo ndogo hii somo la pili au hoja ya pili mke mwema mume mwema hutoka kwa Bwana. Yaani unaona kwamba Ibrahimu hajaweka vigezo vyake. Kwanza hamjui. Leo hii mtu anataka kwenda kumomba Mungu na tunaona kwamba eh tutaona tutafika lakini anataka labda kwa anasema ana, ana, ana anaenda kama ni kijana. Em sikiliza mfano Excuse mfa. Ni kijana tena wa makanisani ni wa makanisa, eh, Marokoleni Urokoleni. Anaenda labda wanaimba wanaanza kutembea pamoja. Ndiyo sio? Wanatembea pamoja. Baadaye wanaona sasa ni wa kuolewa anaoana. Wanaenda sasa kutoa taarifa siji kwa mchuraji. Walishakuwa pamoja. Alafu Wanaenda kutoa taarifa. Sasa ina maana mke amepatikana hapa na unapenda kutoa taarifa au pale mlipoanza uchafu eh na alipatikana katika uzinifu katika uzinifu hiyo ni washera tutaona kwamba eh ni ile ile ilivyo sasa mtu anaweza kusema hivi jamani sio vigumu tukijua kwamba Mungu hawezi akatoa maongozi yake neno lake disiwezekanika au lililo baya au lililo pungua nukta haipo haipo na wanadamu mm, wa kawaida kama Kristo kwa kawaida kwa sababu Kristo kwa kawaida ni mtu ambaye ukimwenza tasura daftari la mwanzo kina sura ngapi hajui ee, baada ya kitabu cha cha mwanzo kuna kutoka kuna mambo baada ya hapo hajui ee, Biblia amekaa nayo miaka hajui sasa mtu ana namna hiyo hata uwaambia kwamba mipango ya Mungu eh, katika jambo kama hili katika malezi ya watoto katika kupata baraka za watoto kupata baraka tunamuona Ibrahimu alikuwa amebarikiwa vya alikuwa na mali nyingi bila nasema alikuwa amembariki katika vitu vyote siku stau sitazo hapa. Somo la baraka ha, sina haja kuivuhuri kwa sababu so baraka za mungu tunazijua lakini ndizo zinazohuhiriwa kule sasa ngoja niweke msitizo semapo hawagusi na hawagusi kabisa ambapo ndio msingi zaidi. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu kama huyu huyu mke angekuwa ametokana na fikra za Ibrahimu angemtuma akasema nenda kwa furani kuna binti yake huyu na huyu ukani Ibrahimu alichosema sitaki mwanamke au binti kwa ajili ya kijana wangu asiye mtumwa Mungu asio kwa kipimo cha leo okoka Kwa hiyo nenda ninapopajwa penye watu waliookoka. Kusema tunaona wanaletea jina la Mungu ya msali ya mbele hawa kina Bethuel na kijana wake labali. Wanahesema hili swala imetoka kwa Mungu. Huyu Mungu anamtambua. jina la Mungu au wa watu. Ada nenda kwenye sehemu ambapo kuna watu wa Mungu. Hapo Mungu watakapo ku voz hayo huyu mke kachaguliwa na unaweza kusema Ibrahim kahusika kwenye uchaguzi wa huyu mke ni huyu mke ametoka kwa mungu sitaenda huko kwa ajili ya muda kwa sababu tosha kuhubiri mtasoma mtasema tu mdomoni mtaniamini au kama na biblia pale lakini sitapafungua anasema Mithali wa 19 mstari 14 biblia nasema mke eh, mali na na vitu hutoka kwa bwana aani mtu hupewa na baba yake lakini mke mwenye busara kutoka kwa Mungu. Mungu ndio mke kutoka kwa Mungu. Hamjui. Na mtu anakaa sasa sasa nitafanya fanyaje Mungu aniletea mke. Unajua ukisataka Mungu akukuletea mke au mume au chochote kizuri wewe yatende mapenzi ya Mungu. Bas. Yatende mapenzi ya Mungu. Watu wanapenda kushinda makanisa. Ni wanataka hiki, wanataka hiki wakati hapana. Eh. Ni sana mtu ananiambia kwamba nikitaka labda na nataka kununua suti. Kanuni yake ni moja tu tafuta hela Mungu anaweza kakupa ile suti lakini haitakuja hivi hivi. Na ikiija hivi hivi itakuja na masharti. Na ninachotaka kusema ni kwamba Mungu ametupa kanuni. Tuliona kwenye kitabu cha Isaya na uko sana lakini niiguze tu. Tuliona kwenye kitabu cha kumkumbuka natati Musa aliwaambia wana wana wa Israeli wakati anaondoka kwa ya 30 aliondoka na mangua 30 na Neohamishi anasema nimewawekea baraka na laana. Eh mche Mungu upate baraka zake. Eh sasa Mungu huyo ambaye unaweza akakubariki afa akakunyima ku, mke mwema mume mwema hiyo baraka haipo. Baraka za Mungu zinaanzia katika mambo yake. Kwa hiyo so kama ni Mungu tumedogosoma kwenye mithali japo atafungua. Anasema mali na utajiri mtu anapewa na baba yake siku hizo unaweza kupata na, na, na shuleni na kazini kufanyia kazi. Maana ni mtu ni vitu vinatoka kwa wanadamu ndio kwa Yaani hivyo vitu vinatoka vinatoka wanadamu. Eh. Sasa lakini anasema mke mme, mwenye busara hutoka kwa Mungu. Eh? Toka kwa Mungu. Sasa Hivyo huyo Mungu atakubariki vipi kwa vitu vyote alafu hiki kinachotoka kwake yenyewe akao hajakubariki nacho. Leo utasikia unasikia hao vijana sasa wakishanachukuanana yamkini tayari wana namiba anasema kwamba lazima wafanye majaribio. Eh hey, unaweza kujaribu alafu akatoka aka mwezi huo huo. Unaoje kwa kusema Mungu yikusudu ufanye majaribio. Naomba nitumie nafasi hii. Watu wengi wanafuatilia kutokea mbali lakini tuko wachache kidogo lakini watu wanafuatilia sana. Ile somo la wokovu lilikuwa liliwasikia watu 1040 e, na 24 uh, kitokaona 2. Kwa e, hiyo naamini watu wengi wanafuatilia. Lakini eh hii biashara kusema sijui na, na tunajaribu sijui likusudi tuone mimba ana uzao hana uzao ni nini, nini shetani ni habari. Eh. Kwanza, ni, Kwanza ni, ni, ni, ni dhambi ya ya washirati. lakini pia ni mpungukia Mungu kwamba ni mpaka utumia akili zako, Mungu hawezi ukishaona kwa macho yako, eh je, unawake utaona naye anayefuata na ayefuata? Hamna. Ni, ni ujinga tu. Ni, kuto kukuta ni, ni, ni, ni zile dhambi, eh. Eh. Kwa hiyo tunaona tusome mstari wa 7 tena pale tukikusutisitize hivyo jana na, na naomba nisome mstari wa saba afuni. Biblia nasema mstari wa saba nasema tukua kwenye manzo 24 anasema hivi Bwana Mungu wa mbinguni aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi aliozaliwa niliyozaliwa aliniapia akisema nitawapa uzao wako nchi hii yeye atampeleka malaika wake mbele yako nae utam utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Ibrahimu a, a, a Mungu. Huyu mke hata huyu hajachagulwa na Ibrahim kwa mstari huu anayetaka achagwe ni Mungu kwa kufanya nini kwa kumwamini Mungu? Eh, kwa kumwamini Mungu. Lakini leo hii hivi mtanayeamo ana anasema, mimi nataka tu tufanye na majaribio, tuone kama huyu uzito umetokea ndio trend wa ma, maza bahuni vinafanyika sivyo? Wingi. Eh, huyo kama mtu Mungu kwa asilimia fulani wala. Eh, eh. eh lakini pia tunaona kitu kingine kwenye hizo mistari. Eh uh, uh, uh. Ibrahim pia na hiki ni kitu cha msingi sana. Yamkini kuliko hivi vingine tuyo soma. Ibrahim yuko radi kupoteza vyote lakini asipoteze ushuhuda wake kwa Mungu. Tumewasiriwa wa nana. Eh asi yani leo hii kuna watu wana nani wengi? Unakuta alikuwa ni Mkristo mzuri ni nini? Ana labda ni binti, unasikia anasema nimempata mume wa Arabu. Maana ni Muislamu. E, kwa sababu anaishi na wafuta. Eh? Yaani yuko radhi kuacha chochote Amfate hasa kumwacha Mungu. Emso ni msiri wa nani? Kama Ibrahim ndo baba yetu kwa jinsi ya imani kwani tusifuate njia za Ibrahim. Jinsi yes, ya wa, wa, wa Yahudi kwa mlango wa nane wa, wa Yohana. Anga sema Ibrahimu kama angekuwa baba yenu, ungekuwa mnafanya kama hivi ba... kuna mtoto mbaye ana ha, yani anafuata njia zake zinatofutana za babake. Pana, mtoto mwema anafata njia za babake, hata anambaya. Ndiyo Ndio sababu tunataka tu mfano mzuri kwa watoto wetu. Eh. Sasa Ibrahimu kama ndo baba yetu. Tufanye mfano Ibrahimu basi katika kutafuta wachumba wa, wa watoto wetu kwa mfano. Wakike na wa kiume. Biblia nasema sura ya 8 na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe basi utafunguliwa kiapo changu lakini usimrudishe mwanangu. Huko. Maana huyu simrudishe kule duniani usimrudishe kwa kwenye upagani. Simu maana yake huko no ukwacha ku, imani, huko no ukwenda msikitini. Eh. Hey, huyu ni mtu anakuambia, "Lela shika sababu, nina soma, maana unaskia ameshaolewa kwa Islam." Na ni ajua wewe. Na ni ni kitu ya kawaida sana kwa Mungu wa Kristo. Ni msiba huo? Kimsima. ni tatizo. Mm. Ni tatizo kubwa sana. Eh? Embe, embe tuseme, na mstari mingi sana lakini ningoja nisome moja kwa muda tu. Turene katika kitabu cha Warumi mlango wa nani. ule mstari maarufu sana mlango wa 8 mstari maarufu na mlango wa maarufu sana wa Warumi. Mlango wa 8 mstari wa 35 bila kusema tupende haraka anasema ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo. Hivyo Warumi 8:35 anasema, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Hapa anaongelea ni pamoja na ndo wokovu, eh? Je, nidhiiki au ni shida au ni adha au ni mtaa au ni uchi au ni hatari au ni panga? 36 kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunawaa mchana kutwa tumeishabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa na nane 38 nilikwenda nifikie pale Nasema, nasema, kwa maana imekushwa kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mam, mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuepo wala wenye uwezo mstari wa 39 wala walio juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote kile hakiwezi Kututenga na upendo ulio katika Yesu Kristo bwana wetu. Kwa Kristo wao wanapenda lakini hawautumii. Wana hawajuko unapatikana wapi? Wana wanosemasema lakini pia hawauishi Huyu anakuambia hivi kesho utakachokuwa na unasikia yuko kwa Misra. Na anakuambia bado sija si, si, si, si, chungo na upendo wa Kristo. Amina. Unataka somo kama hili ni somo la makemeo? Hapana, ili sio somo la makemeo. Ili ni somo la kutujifunza. Anasema na yeye mtajiwa kweli na ili kweli itawafanya huru. Huru? huru. Na mimi siupenda kuwa huru. Mimi napenda kuwa huku. Mimi napenda kuwa huku. Na wewe najua wewe ulioko hapo umekuja ikusudi uijue kweli ikusudi na wewe wewe. Hakuna kitu. Leo hii leo hii ni wanawake wangapi wanao uo umezao? Maana tunatoka tuseme wanaume wanao umezao. Ni, ni ni ni direction zote. Ni boss direction. Eh? Ili kuzuda waweze kumtunza kumiliki mali zile. Hamjawahi kusikia? Kuna na makabila kabisa unasikia wana sema usiku na kabila ukishaolewa mtakaa mta, naye mta, mta, mtamaliza tu kuzaa watoto watatu basi. Baada ya hapo je lipo yani maneno lakini Samwelo mimi naamini lipo lakini tunaviona lakini katika Mungu eh, Mungu anaweza kaunganisha vitu viwili vibaya kwa hiyo ukiona vi, ni vibaya vimeunganishwa sio haviunganishwa na Mungu Mungu ni mwema kwa hiyo umsali tuliosoma kwenye Warumi twetoejiandaa tu, kurudi kwenye manzo 24 pale tunaona kwamba hakuna kitu kinachojitosheleza kututenga kutorudisha kwenye nchi ya ukaridhaa kule tulipotoka nje ya Kristo ndio maneno ukieleta katika maisha ya Kristo wa leo wa Biblia ya leo wa Agano jipya maneno ni hakuna kitu kinaweza kutenga na wokovu na na haishii kwenye wokovu na upendo kwa sababu wokovu huwezo katengwa tukisha poka ningeingia katika kisomo ni ni uzima wa milele milele haina na mwisho lakini ule upendo mkinipenda mtafanyika amri zangu yani kuachana na Kristo ukaenda katika yote kwa sababu unaenda pale utaanza kushowasha na mishumaa, sije na vitu gani na kuvaa sisi vitu gani, sima, rosary, vitu vyote hivyo lakini ningesema kwamba hakuna iwe ni uzima iwe ni uchi, iwe ni nini inatakiwa tufike sehemu fulani kusiwepo na kichochete kile kinachoweza kutosha kututenda nikiwa ni nimeweka kitabu cha Daniel sienda pale na mesha kishetaka na Abimelech walikuwa wame walitakiwa ama watengwe na Mungu Baba na Kristo kwa sababu kwenye Biblia yule alikuja Kristo pale kwenye, kwenye kwenye ule moto. Eh? Walikuwa watengwe na Kristo ama wafe, kimoja kimojawapo. Wakasema hapana, hata mauti haitatutengi na Kristo. Amina. Amen. Amina. Amen. Yes. Ndio kweli Hata kama hivi kama mauti hayawezi ndio kama mauti hayakuweza kumtenga Shedda tumesha kinaabindelevu na Kristo. Ndo, ndo, ndoa inatosha kukutenga na Kristo eti uende kwa huyo yote ile lakini nilivyo inavyofanyika tamaa tu ya siku mbili tatu na inakuwa ni tamaa inakuwa ni tamaa kwa sababu so, huyo mtu anayefanya hivyo baada ya mwezi mmoja atawaona wengine wamtamanishe kuliko huyu wanaofika 50 paka kwa hayo ni kitu kilichotenga kitu hakipo akipokimsi basi tulijue hivyo tuna katika hoja tatu mda umeenda mda umeenda kwyewe. Eh niuguse kidogo. Ina, inasema hivi tunaipata kwenye mango kwenye kwanzia msari wa na tano Anasema Elezeli uweze elezeli ndio yule mtumishi yule mkuu aliyokuwa anafanya hii kazi. Eh Elezeli kama Ibrahimu mwenyewe anamjua eh anamweka Mungu mbele ya Yaani Ibrahim tumemwona amemweka Mungu. ndiyo sio? Hata Eliezer aliyetumwa naye anamtauliza Mungu. Leo hii Mungu. wangapi siku yao kwa kumtanguliza Mungu? Ukapiga makofi kusema Mungu naomba leo uiongoze njia Hato Moaib. ya msala wa kumi, twende haraka kidogo anasema hivi. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia kumi katika ngamia za bwana wake, akaenda zake maana mali zake, mali zote za bwana wake Hali, e, zilikuwa mkononi mwake, akaondoka akaja paka Mesopotamia, paka mji wa Nahori, Nahori ndio ile kaka yake Ibrahimu. E, akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji naye akasema e bwana unaona anaanza kumweka Mungu sasa ameisha tuma aende kule sasa baada ya kutoka kwenye macho ya Ibrahimu anaenda anaenda na Mungu Ibrahimu sasa mwacha anaanza kumshughulika na Mungu wake anasema so, eh bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu na kuomba mambo yangu uyajalie yaweheri leo ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu Userekhu mtazama nimesimama karibu na kisima cha maji na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji basi na iwe hivi yule msichana nitakaye mwambia toa mtungi wako na kuomba ninywe naye akasema unywe nami na nitawanyosha ngamia zako pia basi huyo huyu na awe ndiye ulie mchagulia mtumishi wako Isaka na kwa hiyo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu ikawa kabla hajaisha kunena tazama bebeka akatokea bintu wa Bethuel mwana wa Amerika mkewe Nahori e, ndugu wa Ibrahimu naye anamtungi begalimake kumbuka kwamba Ibrahimu alizaliwa wa na mtu anaitwa Tera hmm. eh. e, baba yake Ibrahimu alizaliwa pamoja na Nahori na baba yake Rutu eh babake Lot akafa akalielewa na Tera pamoja na Ibrahimu lakini baadaye akabaki naye. Kwa hiyo Nahoda alikuwa amebaki nyerini chini kaka yake Ibrahimu. Eh? Sasa alikuwa na mtoto, alikuwa na mke anaitwa Milka. Milka akamzalia mtoto anaitwa Bethuel. Bethuel sasa ndo akamzaa nani? Eh, atakamzaa Rebeka. Kwa hiyo ndo huyu ndo huko sasa. Eh? Nini niko karibu hawa watu. Sasa Zarara uko uko ndani ya uko na nini nitasema siku nyingine kwa kweli sina nafasi yake lakini sio la haraka sana. Tuseme, mtu tunamona kwamba huyu huyu huyu Elezeli hajatajwa kwenye jina lakini tumjua kuanzia mwaka wa 15 alimtanguliza Mungu. Eh, leo hii kuna Wakristo tuachane hata kwenye haya mambo makubwa kama hata ya kawaida. Wow, mungu yani wanakutana na Mungu hiyo api? nao wanakutana na Mungu katika maombi tu wakati huo wanafikiria vitu vingine wakati mwingine anaza hata akawa naomba na mimi sikaingia aka akaenda akaisoma akaendelea na yale maombi eh sio sahihi huyo mtu mpaka ana anaomba ishara kwa Mungu anasema sasa atakayekuja wawanza afaakataa nikamomba maji ya niinywe inakumbusha wanawake wa Kisimani pale kwenye mlango wa 8 wa mlango wa wa Yohana eh, eh na kunywesha ngamia wangu huyo awe ndiye sasa tuchukue mtu um, um, tu, tuangalie eh uh, uyu uyu uyu uyu elezeli alikuwa anamjua bwana yake alishamfundisha naweza nikasema ni vizuri pia watu wetu tulio nao wa karibu maana wetu watu ambao tuko kwenye company tunao watuma tunao shirikiana nao makao ni mshirika wa karibu huyu ameshirikilia mali zake zote awe naye ni mtu wa Mungu leo hii unaweza kukuta una nyumba mbaba labda ni bwana vitwa na nini na nini lakini anafanyaji wote huyu anaenda kuswali kule mmoja na nini hawamjui Mungu wako sasa hizo roho zitaingia na kupambana kuvunja eh, huyu alikuwa ha, hana ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, uwezo wa kuleta kitu kibaya kwa sababu sana amaamini Mungu wa Ibrahimu na wengine ukiangania na imani kubwa kuliko yani inalingana na Ibrahimu eh, kwa vipimo vya, vya hapa tunaposoma soma so, katika kitabu cha okay sita sita naomba ni siende kule isende kule kwa ajili ya muda. Eh maki sio hii ni hoja pembeni kidogo. E, ukisoma kwenye Zaburi 37:5 kwa sayo ya muda na Mithali 3:5 vile vile. tano Zaburi na Mithali tano. lakini Mithali unaweza kaenda paka msura wa saba. E, mungu Biblia nasema. umkabidhi bwana njia zako na kumtumainia. Hizo vingine vyote muachie atavitenda. Sasa unaweza kutegemea bwana akutendee na nitendee mimi bila kumkabidhi Mungu hujapiga magoti baba anaomba hili hapa na haishii kupiga magoti au kristo ni wazuri kwa kupiga piga magoti lakini kikabla ya kupiga magoti Mungu anataka Mungu anataka mwambie maneno yako kwa sababu kwenye kuomba ni kumwambia Mungu Mungu anataka pazo umsikilize yeye yeye Unamsikilizaje yeye soma mwanzo mpaka ufunuo Yaani hapo hata maombi yako yatakuwa vizuri kwa sababu so, unajua unaijua sauti ya Mungu maelekezo yake hivi eh, wazalau ukimwambia mkristo leo hii kwamba kusoma biblia mwanzo mpaka ufunua anakuona kama umeerukwa ume lakini Ndiyo sio anakuona kama umerogwa hivi sasa unjua hivi unalongoza mkristo huyo anakuambia nishasoma kitabu cha nani na kitabu cha shigongo na kitabu ameisha maliza vitabu hata hamsini. lakini biblia kusoma sura moja tu kitabu kimoja tu kuisoma yote Inakuwa mzigo alafu anakuambia nampenda Mungu sana na wapenda wao. Haya watu tuite uwang. Uwango tuite uongo Kwa hiyo vile vile watu wanataka eh, kwa mfano kama labda ni kijana ameenda ame wameanza ku, ku kuishi kwenye unyu, kinyumba hata kama hawaishi nyumba moja lakini wa, wa, wa, wanalala pamoja. Wanalala pamoja. Alafu baadaye umevunja sheria ya Mungu baadaye anasema nampeleka kanisani tukaoombewe na, kani na kumvisha pete ukisoma kwenye kitabu cha misali sitaenda huko tena kwa sababu ya muda kwa sababu mstari nimekuwa nishawai kuhubiri mara nyingi kwa hiyo nitaigusa tu nimekuwa nitatamka tu misali 28 nane eh biblia inasema Mungu hasikii maombi ya wadhambi hayampendezi kumsingi sasa wewe mko huko mmeshabebeshana misha mvunjia sheria yake alafu mnataka aibariki na mnafanya na sherehe na sherehe nyeupe weupe ni utakatifu huwezi kusema kwa kwamba hii ni masharti magumu sana ni yanakuwa magumu kwa sababu wa Kristo wanaendeshwa na sheria za dunia huwezi kusema kwa kwamba nimehudhi somo gumu hata siku chini ya hapa tutakuwa ni kama tunamtania tuna, tuna Mungu na msingi na mstari mingine miekata ilikuwa mi, mi, sio maneno yangu. Hiimo kwenye Biblia ningeisoma hapa. Tungeona kama Mungu ana <laughs> kisu kikali. Lakini ndio kweli ila angalau kwa kiwango hiki kidogo ni kipimo cha cha kumcha Mungu na utakatifu wake. Tuendelee mbele kidogo. Eh? Yeah. Hem tuende katika hoja ya 4 bado sura ni mbele yetu. Tunajifunza kitu kingine na hiki sitaka sana kwa sababu ni ni, ni jambo ambalo ninahitaji kusoma sana Biblia same nyingine nimesoma lakini muda wa kuihubiri kwa leo sina lakini niiguse kidogo anasema hivi hoja nne anasema Rebeka aetoa nini naweza kusema ni, ni kitu kikubwa katika somo la leo vitu vyote vikubwa anasema hivi Rebeka nibikra, nimkarim, nimtiifu, ni bikira ni mkarimu ni mtiifu na mchapakaji ni unaona hivyo vitu hizo tabia hizo hizo tabia leo hii na baada ya hizo ni tabia ambazo tunazo wanadamu wote. Lakini kwa sababu huni nik, nim, ni katika nikikeni ni mimi ni mbinu mwana mwalimu anaita leo katika mstari ule wa tuanze mstari wa kumina sita, anasema tuendelee mbia nasema hivi na yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake bikira wala mwanaume hajamjua bado huyo ni Bikira akashuka kisimani akajaza mtungi wake akapanda. Huo msari unaweza kuendelea sita sita fika mpaka mwisho mpaka msari wa 20 na nane tabia zake alipokuja pale nieleze ni tu akafika pale kama alivyokuwa ameomba elezeli yakatokea vile. Mungu alikuwa amemwambia Mungu atakapokuja mtu wa kwanza binti wa kwanza alipo nikamomba maji akanipa Halafu akasema nitakunyoshia na huyu mtu anawaamini Mungu anajua anajua Mungu wake ana nini na Mungu wiki Vy, ikatokea vile vile kwa hiyo naenda paka mstari wa 28 sawa kwa hiyo nime hiyo mstari tulishasomea kwa hiyo eh akamuuliza wewe ni nani ni mimi tu nani na nini na eh, tusome mstari ule, eh, <coughs> ule wa wa Tusome mstari ule wa wa 13 tumeona alikuwa bikira si ndio mstari wa 24 eh, mstari wa 25 tusome mstari wa tano, anasema Tusome tu somo wao akamwambia kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Huyu ni mkarimu. Kwa hiyo tumeshaona ni bichwa. Ni mkarimu. Na mazungumzo ma, ma, yao yalikuwa yanaonyesha ukarimu mwingi, Ndiyo sio? E, ni mkarimu. Leo hii hizo ni tabia. Leo, Leo hii ni kitu kikubwa ni, ni tatizo unaoweza una, utakuta kwenye nyumba e, kwenye mji kuna watu ambao sio wakarimu. Yaani wanajitambua wao wenyewe tu wakifanikiwa kununua simu zao au labda wamepata magari yao wamefanya nini mtu wa nje hawamtambui popote pale. Eh akikusa akichukua vifaa vyake kaenda kavitupa kwenye kikapu siji cha cha sadaka amemaliza. Hapana huyu ni mkaribishaji. Biblia inasema msichoke karibisha wageni kwa maana wengine bila kujua waliwaribisha malaika. Ndio Ibrahimu alikaribisha malaika. Ruth alikaribisha malaika. Leo hii watu wanataka Mungu unionakanie. Mungu anatuaonekania mara nyingi kwa neno lake lakini anaacha akamtuma malaika wake. Sasa kukaribisha maraika malaika. Unategemea atakuja imeandikwa mimi nimeandikwa malaika. Malaika, ah, wewe ndo malaika imeandikwa. Hapana. Karibisha, Mungu atakuletea maraika bila kujua. Sasa huyo analetewa eh, anachoaza wapi? Eh. Mimi mwenyewe naye hapatikani kile hiki vipi? Tapata mchezaji. Au player kwa kisa ile hiyo eh lakini tusome mstari unao 18 mpaka una 24 haraka 18 19 naye akasema unywe bwana wangu huyo ni nirebeka siyo unywe bwana wangu ukafanya akafanya haraka mtu anayefanya haraka ni mchapakati eh unywe bwana wangu hiyo ni nini ni, ni, ni ukarimu akafanya haraka akatua mtungi wake ngono yake akamnywesha hata alipokwisha kumnyesha akasema nangami, nangamia zako nitawatekea nita wa hata watakapokwisha kunywa akafanya haraka msali wa ishirini akamwaga maji ya mtungu wake katika bilika akapiga mbio unaona kwamba ni mtu mchapakazi anafanya haraka anapiga mbio ana nyesha anafanya nini leo jamani Tuangali upande wa mabinti kwa ni sana sana kama ni siku ya kwenda labda nikupozwa uh, atakuwa hata salamu hana atakuwa yuko yuko, yuko, yuko kwenye facebook sasa ana chaji sawa hata kama ni salamu na binti ambaye leo ah salamu hujambo m hujambo amina ndo kweli tu jamani tupone wewe usiposi kweli huwezi kupona wewe huwezi kupona kama mwenye dawa neno wa Mungu ni dawa kweli kamisha sasa kwa nini tuje hapa tuanze kuna tunaisikia leo tunaenda kanisani huko dawa vitu vinaweza vikaonekane ni vitamu na mimi akanuliwa na nini lakini ni wowo ndio kweli tuangalie repeka Mungu aweke kitu kwenye Biblia kwa bahati mbaya ana tunaona vitu, lakini kitu kingine tuone ni mtii na ana kitu kinaitwa ile haiba na aiba ya, ya ya binti leo mabinti wa leo hakuna kitu kinachomtofautisha na binti wa kimungu kwa kukosa aibu binti asionyesha hali ya unakuta anatembea hivyo. Eh. Ah, hata na mtu walika <laughs> hey. na baba yake, amia mzee haba. Kavu kavu. Eh. Nywe ni amezipiga, misokoto zimeishia hapo. Macho yako juu juu juu juu. Eh, hey. sio sahihi. Muda wote si niisoma kutegemea siwezi nikaenda huko kwa sababu na nashukuru Mungu amenijulisha maandiko yake mengi sana kabisa. Ukiona katika kitabu cha Petro wa kwanza, mwanzo wa tatu, ndo tabia Be, anasema anasema kwa lugha ya King James anasema shamefacedness. Yaani mtu mwenye uso wa aibu aibu. Binti asiye leo hiyo kukoana na binti ali graduate chuo kichochote kile Tanzania katika vitu ambavyo hana niaibu. Manake ile shule ile ene kafuta ule mwanamke wapi? Eh. Eh, namwambia wewe baba njoo hapo. Hata akiwa nakuudumia anaongea na gonga gonga meza wewe. Yaani anataka kama nakasauti kidogo kana pana hapana. Hapana. Hata kama tuendelea kiasi gani Mungu ni yeye. Binafsi ana Mungu abadili. Mungu ni yule kesho. Kuna vitu vinabadilika vya Mungu. Kwa mfano aina ya teknolojia uvaaji na nini. Eh, Sio maana kuvaa uchi lakini eh nguo uh, tunazovaa zamani kama anatumia viwana vya kizamani sasa hivi nani mipaji vya Mungu lakini tabia ya mm, kusema kwamba mume mm, ashabadike unatakiwa awe hivi hapana ni kama uwezo ukasema mume ni maana leo ameshapita mume unatakiwa ubadiliki uwe vile hapana kuna vitu vya kimaumbile vya asili au simba ameacha kuwinda ku, ku, ku siku hizi simba siku hizi muda umesha sogea wana, wana, wana, wana nani wanaokula tu majani na haipo simba tendea kwa... kuna vile vitu vya asili ni maumbile ya Mungu siko kwanza naomba eh kwa hiyo emtu tusome msali turuke mbele abana hatopata muda kwa sababu sio tunamenenda tusome msali ule wa tumeona tabia nne za Rebeka na wewe ni baba wewe ni kijana wewe ni nani wewe unatafuta mume unatafuta mke hasa in this case ni mke eh lazima kuna vitu kuna vitu vingine kureshaw na wakovu kwamba lazima matoke kwenye sehemu ya wakovu naye lakini zile tabia za kila siku tumeona uchapakazi tumeona e, utii tumeona e, um, ukarimu tumeona usafi wa kiroho niki. Leo hii unakuta binti anaolea na mme wake wa hamsini. Na kijana yule mooa vile vile ni mke wake labda wa, wa mia kwa sababu anasema mtu anayounganishwa na wame, na Kaaba wameounganishwa ni mwili mmoja bibili anasema katika kitabu cha apolito waanza wangu wa 6. Wa, wa e. Kwa hiyo hem tu msali wa, wa mwishomwisho kisudi hata kama hatutafika huko basi. Msali ule wa 24. Anyway msali wa 65 bibili anasema songa mbele zaidi. 65 anasema na hivyo. Akasema huyu ndiye bwana wangu. Basi akatwaa shela yake akajifunika Kabla ya hapo Biblia inasema alipomuona Isaka, makaka Isaka alikuwa makazini huko Kusini anapiga mzigo. Eh mwanaume lazima chape kazi. Siyo babaishaji babaishaji. Eh. Lakini leo leo soma na Isaka haso, Isaka altomona na inafuata inafuata. Kwa hiyo tuseme Rebeka ndiye anaongerewa. Hii ni sura ya Rebeka. Eh lakini katika vitu unavyoona anayefanya Rebeka alipomwona mume wake mtarajiwa leo hii alitakiwa kama anakuja amevaa kama alikuwa na kofia yake mingeukea juu lakini alimwambia kwamba yule ndio Isaka yule kwanza kashuka juu ya, ya ile gamia alafu akajitanda kajifunika, kujifunika utifu. Nana, nana, nana, ni taswira ya utiiifu nani nadhani kwamba sio kweli akajim ni kwe. ni mtu mwenye haiba na aibu ya kibinti na hiyo ukiigeuza, leo hiyo anaume wanataka kuwa hivyo hapana siyo ni sana useme kwamba unataka ubadilisha simba waji simba si wakolofolvi mwanadamu ubadilisho wa wao na tabia kama za nyati wao wanakula kula majani afu taratibu hapana simba lazima awe vile vile kwa sababu ameumbwa hivyo hata kama inaonekana mbaya kwa mwanaume lazima awe na tabia za kiume vile vile lakini leo imepishanishwa hey, eh mwanaume mpole hauwezi kusema eh hey, nyumbani eh hey, yule baba hasemi chochote amenyachukua si, amenyachukua sima membadilika mekwa mbuzi sio kweli hey, sio kweli kabisa lakini dunia ndicho inachoanisho wao sikia kitu kinasema na dunia la kinakubalika kama haraka haraka hata kama ujui kimeandikwa hapo kwenye bibu kwamba ni uongo dunia hajaweka kusema kweli eh, ikapingana na ikaenda ika sambamba na Mungu hata siku moja hebu tumalizie uh, sina kama tutamaliza mda um, ume tuta tuguse baadhi ya hoja nimeruka mistali mingi sana tuende katika hoja ya ya ya mm. lakini hoja ya tano nitaruka mstari ikisudi ni hoja ya tano nasema elezeli yule yule mtumishi mwaminifu sihitaji kwenda kule ni kwa sababu sio uwezo kufundisha vitu vyote ndani ya sura moja ndefu kama lakini nikiguse tu kwa sababu kimo ndani ya sura ya leo na Ii sura tay, soma sehemu nyingine. Kwa sasa tunasoma neno la Mungu mara lakini na tukisoma ule mstari unatosha kabisa kuelewa lakini ningependa kufanua zaidi kwa maandiko ya Kimungu zaidi ya kibiblia. Lakini koje unayepata ili zao mtumishi mwaminifu? Mungu anatutaka tunapokuwa watumishi popote pale. Mtumishi wa kwanza ni mtumishi neno la Mungu. Eh ndio jina la mtumishi. Eh huyu anaitwa si mchungaji, ni mtumishi. Lazima uwe mwaminifu uweze ku, kubeba maelezo na ma na maonyo na maelekezo ya bwana wako leo hii wachungaji wanabeba ujumbe wao wenyewe hawa utoyo kwenye biblia atafuwa biblia kwa hiyo maana anaenda alivotumwa na anaeleza kila kitu kwanza naomba ni niseme kwa uaminifu wa, wa, wa, wa elezieli tumesikia lakini kipengele kikubwa na sasa, sina muda wa kwenda huko so ndo alipo al, al, al, alikaribishwa nyumbani kwa Bethuel baba wa yule binti na kaka yake alikuwa anaitwa Rabani alikuja kwa kumzaa nani na, na rea wa, wake wa Yakobo eh huyu Rabani kaka yake Rebeka eh lakini alipokaribishwa akasema ule chakula yani jamani ninaruka lakini hakuna kitu chakachoambia kuelewa akasema jamani mimi sikakula chakula bila kwanza kukamilisha ule ujumbe niliofanya nini ni na ametoka ya mbali alikuwa anatoka nji anatoka israeli ya reo anaenda anaenda siri ya yale ni taifa jingine ni kama utoke hapa wanaenda kaskazini mwa kenya au labda sehemu frahi amesafiri mbali lakini anasema pana jamani mimi kama limani nishakunywa na nini naomba kwanza mniruhusu ni nitimize ni, ni, ni, ni, ujumbe sijaja kula chakula nimekuja kutimiza ujumbe wakasema okay sawa twambie akajieleza akatoa maelezo yote wanaswa bala mke umepata umepata sasa akasema chakula sasa o, o, okay sio aliomba lakini wakasema tule niko so, tayari kwa tayari Mungu na utumishi sio tu wa, wa, wa madhabahuni hata makazini leo hii ni ukweli na nitakuhubiri siku nyingine kama somo la kujitegemea miongoni mwa watumishi wasio waaminifu kabisa ni watu wa makanisa wa, wa okolele kole Sio aamini fino watu wa ruga bilibili. Atawaambia leo tulowai kanisani kumbe ameenda sehemu nyingine. Hata kama ndeka aliza kwa nini unakata ule muda? Basi kama unaokata ule muda amka mapema nenda kaulipie kabla. Eh unaulipia. Yale masaya timizi. Kama unaona hiyo kazi kwa ajili ya utumishi wako basi yache tafuta nyingine. Lakini leo hii nina hili. Okay, mtaweza kusema labda lakini okay. nitende tukafanya uchunguza gundua kwamba ni rahisi kukubaliana na mpema kairuana mkapanga vitu lakini hamtakubaliana mrokore atakudouble cross eh na mkristo yote yule mbara jifanya ameokoka ame kwa hiyo lazima tuangalie eh asiwangalie msinyo mkatupa nje wale waifalme wakatupa nje watu wa nje wakaingia eh lazima tu makini eh kwa hiyo tunaliona hilo muda haupo hebu tuende katika hoja eh? nyingine hoja hoja ziku ziko nyingi lakini waje nyingine patikana katika msari wa 50 paka 58 nikimbie kidogo ukoo wa Betheli na ule ukoo ule wakina kina Ni niwaacha Mungu niwaacha Mungu kwa nini tunasema niwaacha Mungu kwa sababu ukisoma msari wa 50 Biblia twende pale haraka haraka kidogo e, msari wa 50 Biblia unasema sikiliza maneno yalivyo mazuri anasema hivi kwanza msari wa 50 anasema hivi ndipo Nabani na Betheli methueli wakati wakasema, neno hili latoka kwa bwana muda wote msayoseme